І тепер мені видається, що я, мая, дивлюся на себе очима Всесвіту. Крізь прозорну трубу мого життя дивиться на мене ненароджений, який запустив м'ясорубку з дзеркальним, як у фотоапарата, механізмом. І цей шлях фаршу для котлет я називала життям.